sebenarnya pemilihan rasional bukan begitu yang rasional ialah Kristen pilih pemimpin Kristen Hindu pilih pemimpin Hindu muda pilih pemimpin udah itu baru rasional tapi kalau pemimpin kafir dipilih oleh orang Islam secara teologis tidaklah rasional apalagi dalam pemahaman simpati budaya tambah rusak itu orang yang menentang agama saya lalu saya pilih sebagai pemimpin bagaimana kata Al-Quran ya ayyuhallazina amanu la tattakisu yahudawana nasra auliya jangan mengangkat pemimpin kafir dan yahudi sebagai pemimpin pemimpin tidak boleh orang Islam tidak boleh Banyak yang pilih Sampai dimana-mana Nah ini kebanyakan yang milih-milih ini adalah Muslim yang keimanannya Di bawah garis kemiskinan Saya pakai bahasa Ambo DPR PR daerah Yang di daerah-daerah kan suka pakai bahasa ilmiah Biar bengkok-bengkok Jadi keimanan mereka ini Di bawah garis Kemiskinan Miskin salat nah itu maksud saya Miskin puasa, miskin apa segala macam ibadah dalam Islam, miskin. Nah ini lebih bahaya, lebih bahaya daripada kafir, begitu. Lebih bahaya daripada kafir. Wa mina nas man yakulu amanabillahi wabil yau milakhirin wa mahum bimukminin. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Bo. Bo, ada nenek-nenek di Jakarta sini tinggalnya di Menteng itu nenek itu kalau pidato selalu mengucapkan salam selalu dia mengucapkan salam saya hafal betul salamnya nenek itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dia kalau pidato selalu pakai salam tapi di ujung-ujungnya dia meragukan semua konsep akhir tujuan hidup orang beriman saya yang paling tersinggung dan paling marah kenapa? ibarat membeli barang ibu bapak ini kan gratis artinya muslim begitu buka mata, muslim keislaman bapak ibu saudara-saudara Tidak dalam pengorbanan dan perjuangan Saya yang paling tersinggung Apalagi melihat orang yang tidak sunat Orang yang tidak bersahadat Disuruh masuk di dalam masjid Pakai sorban dan kopiah Suruh pidato pakai bahasa Al-Quran Itu saya paling marah Siapa yang suruh itu Golongan-golongan munafik dalam Islam oh paling enak kalau mau tangkap saya ini paling penyerahkan habib risik pasti banyak pengikut saya satupun tidak ada pengikut dan saya tidak pernah meminta umat islam bela enggak coba nonton ceramah saya kalau pernah saya minta bela dari umat islam no, cukup doain mana pernah saya ceramah keliling Indonesia coba pergi ke masjid pulau asam tadi pagi di pulau gadung di masjid raya depannya gereja HKBP semua di situ ngambon manado batak segala macam di situ oh sampai politisnya time out begini padanan ustaz kau juga akan masuk neraka kalau ikut ikutan oh. takut katanya takut apa oh jangan keras ini Jakarta kenapa biar Jakarta Hah, apa biar Jakarta? Siapa tahu di dalam masjid ini memang ada munafik juga. Apa urusannya? Saya dari kafir masuk Islam Al-Umaro bil Juuri. Penguasa pemerintah yang sewenang wenang coba perhatikan. 10 tahun saya muslim, tidak saya pulang ke Manado ketika Idul Fitri. Saya diam dengan istri anak di Cibubur Kami keliling kota Jakarta Apa yang kami dapati Jakarta seperti kuburan Seperti kota mati Karena kau hukmin Bal Iyun Olun Mudik tulangkap Kampung Jadi Jakarta itu seperti kota mati Tanya sama pun orang-orang yang tidak adil kepada orang Islam ini Saya tidak memihak pada organisasi Islam. Saya memihak kepada Islam yang telah menyelamatkan saya, istri dan tiga orang anak. Saya tidak ada urusan dengan politik. Suara saya terdengar oleh banyak orang. Pengikut yang meyakini tentang Tauhid sampai mati sudah saya sampaikan mulai dari Aceh. Sabang sampai Merote Saya tukang keliling berdakwah Tadi pagi dua ratusan orang Ini berapa ratus yang hadir Besok lagi Musa lagi Sampai ke Kepulauan Selayar Makassar sana Saya katakan Sudah terlambat It's too late Belum? Belum terlambat 2019 Ada pemilihan presiden Nah ini kan dari Nangis. saya nonton televisi saya lihat ibu-ibu nangis Ih, saya tidak istighfar Allah Akbar saya tidak istighfar ibu-ibu menangis sampai mandi bermandikan debu ke tanah oh, di kusuh saya nonton TV Alhamdulillah kamu kan yang pilih kamu yang pilih kamu. Nah, iya, saya anak tentara saya anak tentara ya pilih presiden yang bekas tentara kan begitu dari kecil sudah dididik jangan pernah takut kalau itu benar oleh ayah saya jangan pernah takut kalau itu benar kamu tidak merobat cara dakwamu dalam Islam jangan bawa-bawa saudara muslim kau masuk Islam sendiri berdakwah sendiri mati kau sendiri Saya sudah pernah melihat kematian itu. Sudah pernah saya saksikan. Sampai batang hidung saya patah di keroyok satu keluarga. 2007. Keluarga saya bohongi saya. Kermanado, kami mau masuk Islam. Padahal mereka sudah siap tali. Balok, hantam saya. Detik terakhir mau minum racun, di saya ayah saya. Terdengar suara dari kuping saya. Racun, racun. masabah min musibatin illa bi'idhnillah wa may yqim billahi yakhbi qalbu bi kulli alim tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin illa bi'idhnillah dengan izin Allah barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya Ayah saya tanya, kenapa kamu tahu ini racun? Ada suara yang berbisik di telinga saya. Oh kamu tahu? Iya, baru lewat. Itu katanya racun. Oh, jangan pukul lagi, jangan pukul. Berarti agamanya ini benar. Jadi Allah tolong, jangan nanti pulang habis ceramah ini baru rasa Ustaz minta doanya itu tadi apa ya? Makanya mudah sekali ketipu di jamaah ini. yang begini begini lah suruh. Tidak itu terjadi kepada orang yang sudah dikehendaki Allah sama dengan hidayah masuk Islam. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man ila sirati mustaqim. Kata Allah sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah Taala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. <tuh> keluarga saya di Manado sana tidak ada lagi tinggal satu orang yang dokter andai sekda yang baru masuk Islam selain daripada itu keluarga saya muslim ikut saya begitu mas